Силата на Христовото Слово. Тези, които написаха Евангелията, са описали физически събития чрез ясновидско наблюдение, след като тези събития са станали. Това трябва да се разбере, но същевременно и да се види неговата необходимост, защото хората, които бяха съвременници на събитията на Палестина, не можаха да разберат това, което стана тогава. Защото самото това събитие можеше да даде импулс за неговото разбиране. Преди да стане това събитие не можеше да съществува човек, който можеше да го разбере. То трябваше първо да стане. И поради тази причина то можеше да бъде разбрано едва в последствие, защото ключът на разбирането на тайната на Голгота е самата тайна на Голгота. Христос трябваше първо да действа с всичко онова, което трябваше да произведе до извършването на тайната на Голгота. Едва след това, чрез това, което Той произведе, можа да възникне от самия Него разбирането на всичко, което бе станало. И тогава, чрез това, което Той беше, може да се запали Словото, което е същевременно израз на Неговата истинска същност. И така, чрез това, което беше Христос, се запалва първичното Слово, Словото, което ни е предадено и което отново може да бъде познато чрез ясновидско изследване, Словото, което възвестява истинската същност на тайната на Голгота. За това същото Слово трябва да мислим ние, когато говорим за собствените думи на Христа, за онези слова, които той не само изговори, но и които запали в душите на онези, които можаха да го разберат така, защото те можаха да покажат и опишат неговата същност на човешките души. Хората ще приемат импулса на тайната на глогота, докато съществува Земята, след като Земята достигне до края на своето съществуване. Между нея и следващото и въплъщение, което в окултната наука се нарича Юпитер, ще настъпи състояние на почивка. Когато всичко преминава в хаос, през този период, не само земята ще се изменя, но и принадлежащото към земята небе. Но това, което бе дадено чрез Словото, което Христос произнесе, което Той запали в онези, които го познаха и което ще продължава да живее в онези, които го познават, това е истинската есенция на земното съществуване. И сам Христос казва, небето и земята ще преминат, ще се изменят, но моите думи ще останат. Това значи, че в периода на почивката словата, които Христос е изрекал, ще продължат да действат като сили да организират и подготвят човешките души и самата планета за новото въплъщение. Така че когато чувстваме най-вътрешният импулс на Евангелията ние чувстваме не само истината, но и силата на Словото, което ни се предава като сила и ни кара да стоим твърдо на Земята и да обгърнем с поглед Земята с нейната околност. Като приемем с пълно разбиране думите, небето и Земята ще преминат, но моите думи не ще преминат. Словото Христово никога няма да премине, дори когато небето и земята преминат. Според окултното познание трябва да кажем, защото истините, които са казани върху тайната на Голгота, ще останат да съществуват вовеки.